Vi behöver inte titta på Jag tror att ni måste ha en bättre idé. Om vi, eller vi har en bättre idé. Vadå bättre idé? Vi, vi en bättre idé de bättre det här är ju väldigt bra. Men har, har, ni, har ni det? Jag kickar. Så. Nu, är jag nu har vi ingen jävla nejsejus. Nej. Du, du kastar ut havet. Nu har vi ingen jävla nejsejus. Nu kastar ut, har vi men, men, har, du kastar ut harver. Har om man, om man säger att vi är 9 miljoner människor. Eller 10 miljoner i Sverige nästan. Om man säger att ja. alla de där har funderat någon gång på att mm, jag ska starta en podd, okej. Okay. Det är jättemånga som inte gör det, det är som gör det. Det är de bästa som gör det. De har bästa kokorna ner i ett enda poddkoncept. Det vill säga att det är vi. Hur kan det inte vara <laughs> det bästa som någonsin har gjort någonsin? Jag fattar verkligen inte vad du snackar om. Nej, det blir... Dämpa, sluta, kasta ut av <laughs> Fan! Jag tycker att du har en tydligt. enkelt. Det är bara det jag menar ja men jag accepterar det. Jag håller med med. Eller hur? Så, det, så detta är alltså avsnitt ett i den här podden som kallas för... Havrysterna. Havrysterna. Havryster. Havrister. Mm. Vi är sponsrade utav Explorer, Smirnoff. Sponsrade också och av Jägermeister. Jägermeister. Och Paul. <coughs> och... HockB-slash, eller HockForsen-slash-polle. Åh, <laughs> oh, men alltså, det hade varit kul om du gjort ett eh, en liten snutt, eller en typ ett timmesnitt, där vi sitter och pratar whisky. Dricker du whisky? Och ja. sen... Nej. Nej, det är inte jag <laughs> då. Okay, vi kan, vi kan prata. Jag, kan, jag skickar en manus till er så manus. Och så kan vi prata om whisky Och sen kan vi bara skicka till skotska bryggerier Och säga att ah, vi, Jag söker men... Det är, jag är whisky. Jag tänker att, att, att Vi skriver manus åt varandra Inför varje podd Åh, ja. och. Det, och jag vet så får man gissa vad som är de riktiga personerna bakom manusen. Problemet är ju då, då måste vi liksom sitta och... hur vi vet ju inte bra de andra kommer sitta och snacka om det, där. Nej. Nej men alltså, ska ju manusen andra? Jo men bra idé har vi det, men... Man skulle kunna göra så att vi har ett slags ämne som vi ska prata om. Vi ser pk PKM, det var bara något jag drog i <röktör> äh, så. Och så har, ha, har vi skrivit mm, någonting någonting <röktör> nej. Okay. nej. Ja, nej, men och så har man en, eh, någonting, en lögn eller ett hittet på eller ett manus som jag skulle skrivit att dämpa, dämpa. hanska nej, nej men dämpas så jag säga att nej, jag tycker ändå att att man hade en vettig poäng eh, för att de har ändå alltid såt bakom eh utredaren kan de, eh, det i Kevin Mords fallet så att det är ju folk Fan, det var nice. Förrott. Men... Eh, alltså, det, det, är ju, det är ju egentligen... Alltså, så gjorde ju typ, rätt om jag har fel, eh, AMK när de hade fått grejer från eh, Adam Allsing. Ja. Adam Allsing, ja. Så, det är ett, jag kommer det. ihåg när jag lyssnade på det var jag var någonstans. Det är fan ett mest av de få amk avsnitt, som man faktiskt ja. kan ihåg. Det är ett riktigt bra, är bra avsnitt också. Det är jättebra avsnitt och det är ja. jättebra koncept. Orhört. Men då är det ju, det är då, ju in... då, då ska man komma överens om antingen så kör vi bara snacka skit och att man ska få in någon mening eller någonting. Eller så beslutar vi om ett ämne och att eh, besluta om ett ämne innan och sen får man skriva ner till en person typ två, tre meningar som de ska få in och sen liksom ja, kör man bara så. Nej ja, men alltså man ska, grejen åh, oh, namn till podden, ämnespodden MS, MS. n En alltså podd ett po oh. ämne <laughs> m s podden så MS <laughs> <laughs> -s podden. -s podden. -s podden Vi är, vi, vi är skakiga <laughs> Alltså just nu känns det här som en podcast det där vi bara skapar en podcast och kommer på nya idéer hela tiden. <tid> ja. 54 Pod avsnitt <tid> av att vi skapar podcast-idéer. 54 avsnitt. <tid> <tid> här har vi en bra podcast. Här, har vi, här kör vi det. På... Konceptet tidigare på det är ändå. Kan ni någonting? Bara fortsätta bittra det är liksom en tankesmedja för podcast Jag tänker vi kan kalla oss tankesmedien ja, men alltså det är, det är lite uh, Lite Yrroll-versionen Utav uh, uppfinnaren Jag tänkte inte på det här snubban Just det ja. <laughs> ja Fast bästa idén hittills är ju den som Nisse kom fram till Just det här med att man ska ge ut Antingen grejer Man ska stå för eller säga liksom Mm. Ja, och då är, det, då är det bäst att ha så här, men olika ämnen. Ja, men denna vecka ska vi prata om nationalism. Ja, nationalism. Nationalism is ja. <laughs> me. Tack mår. Ja, tack. Yes, bästa kväll, stök kväll. Alltså, natula, jag, jag gillar ju bäst eh, de här mjuka bröden som man kan ha som sina nachos <här> Andra gillar dippa Andra gillar ha ostsmak på sina nachos <här> Jag äter bara jag, jag, jag känner mig smutsig efter det skämtet faktiskt jag, jag tar avstånd på matchen <här> Jag, jag, jag tar på mig det. Jag tar, vi tar avstånd från dig som Martin. Ja. Det känns bra på det sättet att ni har. Börjar du författa e-mail till din ja. ja, precis. Så jag kan inte ta avstånd från de fruktansvärda sakerna som har sagt sån Ska vi köra ett pilotavsnitt? Vi försvinner tre minuter allihopa. Vi kommer först den som ämne. vem som ska skriva till vad. Eller vem som ska skriva grejer till inte vem då. och sen så. Inte idag. Nej, jag pallar inte. Nej, vi kör redan pilotavsnittet. Ja. <laughs> ah! Det här är pilot... pilotavsnitt 2. alltså. Alltså, det förra var ju avsnitt något där allting var fuckat så nu kör vi ett bra avsnitt och allting är bra. Och det är du säker <laughs> <laughs> Nej, verkligen inte. Du är säker på det? Nej, inte. Nej! Hjälvete! Det kan man också göra. Släppa, släppa seriösa poddar med extremt dåligt ljud. Detta det är det. Detta har jag aldrig hänt innan. Nej alltså över extremt dåligt ljud. Eh, har du lyssnat på leverådet, Marko? Eh, nej. <laughs> är det dåligt den, ljud? Den podd finns redan. Eh, Okej. Okay. <laughs> Leveråd. <laughs> mm. Bra, bra podd i dig. Elevrådet podcast. Ja. Det finns ju tydligen det, det, en ledande det Ja, ja, det finns. Den stäpptes som en kommentar... Alltså som en eftersnackspodd till Magister. Jaha, okej. Okay. Sen, sen blev det någonting annat tydligen. Jo, är vad. var av lätt... Den extremt lättsmälta podden, Magister, kommer den en extremt mer lättsmält podd till Elevrådet. Jag gillar ja. den vändningen de gjorde i magisterna. De gick från att Och nu är vi på avsnitt Whatever de är, 54 eller något sånt Nu är det, nu är det bara Nu är vi över hälften Nu är det enda, hela vägen in i kaklet, kaklet Till avsnitt 100 Och sen två avsnitt senare bara Nej, nu lägger vi ner detta och Jag kommer inte ha ja. något vettet överhuvudtaget Patreon har sjunkit hur mycket som helst Detta är inte kul längre nu gör vi ja, två avsnitt ja. mm. det ser ut. Ja. Det är märkligt på något sätt. Ja, men eh, samtidigt om man hör vad både K och johanna har hållit på med nu, så känns det som att det är inte om men det är lite... äh, de känns inte rätta på det, vilket inte fullt förståeligt. De kunde fortsätta som... med sin intervjuer, det var faktiskt bra. Eller något sån här i alla fall. Ja, Jag uppskattar det när de intervjuar folk. Eller liksom, snack med Myra, och Sundberg, i blah, blah, Ja. Eller, eller så går vi, går vi igenom svenska podcast-namn och supermisstolkar dem. Okej. Okay. Och, eh, Alltså jag tänker mig, ska vi se vilket exempel det var jag hade här. Creepypodden. <laughs> Och, och en att vi... på krypa, eller? Nej. Det är är den creepy podden. Alltså, visst inte bara och är creepy allihopa. Ja. Ja. Eller mata, mata grisen. Vi pratar bara om podcast. hur det är att jobba på zoo. <laughs> Nej, men... Vi, alltså... <laughs> vi pratar bara om hur det är att jobba på zoo. Ja, uh... mm. ja den där Där har du något på fattning riktigt. Ja. Det är jävla kul. Creepypodden... Alltså, det... Men fortfarande, vi ser en discord, man ser såhär, så har ehm, klockan är nu tolv, och sitter och tittar på hur små går förbi, alltså det var en nej, väldigt kort kjol. Det ja, kort, kort, kjärnan, det här är inte okej okay, va? Och så, och då ska man har blommat här för mycket någonting. Man får köra <skratt> nu, <sen, men>, <skratt> Man ska ha ett av dem här. Man ska köra så där va? Det är dystert ju inte sånt här. Jag har inte så gått nu. Jag har på kattar. Nu för dåliga mikrofoner. Alltså, vi får gå så här. Ja, du har det är ett små ja. oh, lite. Ja. Jag nummer vi är ju 80 år tillbaka, du kan inte sitta och nu i okay. det Vi kastar ut, vi kastar ut myran från den, det är, okay. den här, det, är det är inte okej! Det är ju student i Boråsni och den där tjejen hon inget på sig. Har du ja. tagit fram ditt teleobjektiv eller? Så att du kan oh, är... fotografera henne. Jag, Jag ska köra med Jag fitan på honom från hon en Nej! Matta! Sluta med te här som djur! Skulle vi köka i huvudbollen? Nej, nej, nej, men nej, Det här är en podd om man pitchar idéer på andra poddar. Vi ska inte göra någonting allt, allt nej, jag pitchat nu innebär att effort från min sida. Jag pallar inte lägga ner f effort på någonting. Annat. Nej, nej, nej, nej, men jag menar att man sitter. och Jag kommer att skicka ut för äh, matarrängning, mat så för att göra vad fan du vill dem nu. Nej, nej, men men så man har matar Ja men här har vi lite männin människohud och så. <skratt> <skratt> <skratt> Eller, är, är det vad? Är det kon? Vem ska ljudna bäst? Vem? Båtergrisen är... har två lyssnare och en halva de är armand, typ. Det har blivit Pod... Podcastens spår kan man sitta och spå människor. Ja, alltså. jag ser ju här limpan att eh, om två och ett halvt år så kommer du att eh, bli pappa. Du hittar en pojkvän. Jaha, mm. alltså, pappa och en pojkvän. Jalla, alltså, säger man, alltså, man. För mm. mm. mm. du kommer nämligen föda en son. Ja, ja så. <laughs> Nämen... men. Så om kör en jävla one night på körsäcksväggfatta. Vad säger man? Det jobbar. det, det jobbet liksom. när vi kommer till podcasten som heter Mordpodden. Pratar med, mordämnet, men det har vad som har gjort allt. Jo jo jo. Men Mordpodden, ja. Här, här har vi det. Vi har en gäst. Sara ja. måste dyka. Vad gäller. Nu måste vi bipa ja. i benen. Yes. Yes. Äh, <här> vi är gäst och gäst. Han oh, ja. mm. kan ju inte prata så att. Äh, Intern var väldigt att kalla det. det. Vad vi men egentligen, vad fan, vi borde starta en... kort om bakning. <går> nej men vann. Okej, det blir inte svårt på hela konceptet. Nu, byter, nu, nu snackar jag om bakning. Jag var inte på för tre på. dagar sen i jag, jag, jag hade... Vad hade jag nu den? Jag höjde en Man tog en cream som är ett ganska bra vetemjöl Man har ju knådare. Man går inte alltså. och fram. Man får göra det med maskiner istället. Det blir rätt bra man gör det eh så här är det lite flöcke det är stelb i cyklon jag stannar nog av med sån här vanlig kyl gäst känns lite onat man kan väl tåga så det funkar lika bra. Man får det går man gästar lite länge lite varmt att ha på på det lägg startar det, det här, så här. här det är lite kuskakrei och vetekrei faktiskt fast för att få, liksom lite fiber i det hela och sen garnerar med lite med lite i slutet det är det mjuk knådning nästan utifrå in och gräddad av det igen. E en är man i form på att man rör socker in gäst det är gästar gäst lite milda hade ett flämen men jag fått med en på tal om vetekli, yeah. om om man är glutenallergiker eller <laughs> får man då vetekli. det är jättebra Jag, jag kan, tycker att det är ett jättebra jag skämt. I öppna inte det är inte ok. Det är inte ok. Det är Det är inte ok. Det är inte Det är inte ok. Det är Det är inte ok. Det Det är inte ok. Det är inte ok. Det att Det inte Limpa, vi borde ha ett bakavsnitt, bark men bakavsnitt, du bara pratar, helst du ha med en bög, Jimmy, han är, han är en bakgäst. Och, Och han är en gäst. Du kränker Hi. mig, du kränker mig, Nisse, det är inte okej. Okay. Du är en hård, ondskefull människa. Okay, All, alternativt att du har en podd där du är straight man, ring det skuld. Så att jag är straight, eller vad fan är det för fel på dig? För <laughs> <laughs> att du inte, inte vill knåda deg i röven. Vi välkomnar, Rebecka. <laughs> In den här poddjenspelningen av något <laughs> konstigt. Jag kommer över, vara får för namn på den här nu. väldigt straight för det var gay. Dög podden. Bögpodden podden med Jimpan och Bög-Jimmy! På... Ja, nu... Jag välkomnar min kusin Jimmy. Har du nåt att säga, Jimmy, till dem som lyssnar? Alltså... Jo, vi säger du att du inte kommer ta den där röven och baka bröd. Det är en liten som någon lyssna på det här igen? Men, jo, kan någon, alltså... Kan någon någon, någon på hemma jag över huvud taget Det är ingen som ska lyssna på detta! Så kan jag på folk som har medierna. Det är ingen som har medierna som kommer att på det. Aj, aj, aj, aj. det... Är... Alltså jag måste gå och stå och sju nu över som ansikte för jag ska få upp ikväll för min sju. <här> Hallå! Hallå Rebecka! Internet suger här. Är du på Åland? Mm. Vad gör du på Åland? Vill träffa Daniel. Mm -hmm. Ja. Har sjukatter. sju katter? Har hans sju katter? Ja, sju katter. Jag skojar. Nej, Vi är här eh, på typ familjesemester med grann det här är roligt. Mm. Jag var, kommer inte ihåg glimpan att jag var sådär förra året när alla ja. ja, mm. åkte ja. Familje och ja. ge fest. om du det. ska reta dem vilket är bäst. Vad som är bäst, det här, alltså för att... <går> Nej, du vet, jag tycker att det är jättekul att mata också <går> Aj, aj, aj, aj, aj ja. ja. ja, Nej, men, men det är lugnt jag, jag tar mitt ägg och lägger mig ganska ut med soppan om morgonen Så jag kan ta det där i samma samma plase liksom Då behöver inte... Jag bara gått... Veloft så Men eh, på, på tal om det... Eh, nej, vilket men vi är Nej, vilket bröd rekommenderar du när man jag ska mata hankållimpan? Ja, <laughs> <Klartet>. mm. <laughs> jag har jag Kan inte... Uh, nej, men... men nej. Gammal skogarholmslimpa har jag hört i bra. Funkar det här limpan här där limpan eller? Jag trodde inte man ska behöva klippa den här skiten, men det ska man. <laughs> Nej, okej Nej, men eh... Men dra, dra det där med Nationalism igen, det var ett roligt liv då. <skratt> Kan, kan <skratt> du köra den här Nationalism <skratt> ja, ja, Jag har ett skämt Vet ni om man är allergisk men Då kan man få Betekli <skratt> Det <skratt> är dåligt Det är jättekul, eller hur Nissa? Nisse och pratar med någon annan tror jag. Nisse. Nisse. Nisse är borta. Nisse vill ha en ägerkyssar! <laughs> Om inte det här är content... Du vet inte fan vad det här är alltså. Det, det här är nog de bästa 19.05 minuterna som någonsin har spelats in. Ja men alltså det här, det här, om inte annat, de mest intensiva skulle jag säga. Det är nog massa... det... det... det... typ 10 gånger på en, ja, Stack... Ja... Ja... Varför men, inte? Äh... Bara bränn. Bränn <laughs> Va? Mm. Bränn. Va? Bränn... Bränn allt, Nisse! Bränn allt, Nisse! Gå ut! Ja. Tämt på dig själv! Nej, men jag sa det, Nisse, man... att... Uh, jag kan berätta skämtet igen om du inte hörde det. Om man är allergisk <laughs> mot gluten... ...kan man då... Ä, ä, led, lider man då av vetekli? Ja. Oh. Tjena det... hörr. Morran. <laughs> ja, men... Visste du det... <laughs> visste du ett nej, kul skämt? Ja, det är i själv? den här kalla reporten. Just... Nej. Nej. Nej. Jag jag kommer att skicka dig ett, du... ett ett avsnitt urko för klippa det hur mycket du vill. Mm, Lägg <laughs> upp det i en i en soptunna och sen skickar den soptunnan var du vill. Du alltså, alltså om du vill om du vill det det är ett avsnitt på podd I podden. Är det där? Är det alla avsnitt av den här podden så so far? Men Limpan... Lotarsnitt... Jag har fler nu utan snittar skit på den. riktiga avsnitt. Det är skit jag, jag kom på vart du, kan, vart du kan lägga upp det här, Limpan. Nej, nej. Jo, nej. Nej. Jo. Jag vägrar. nej, du har bra kontakter med Nordfront. Där kan vi lägga upp det här. <laughs> nej, men vad fan? Ja. Oh. Ja, aldrig skrivet på Nordfront, det... Ja, inte påstått på Nordfront, jag har inte inga, inga skribend på Nordfront. Jo, det har du. Det har du. Nu har jag har sett Limpanex på Nordfront. Nu börjar jag, jag känna att han måste neka att han har gjort det. <laughs> ja, precis. <laughs> det har tagit upp på att bygga, jag känner att jag måste ha avstånd från var någon annan har skrivit för Får inte men, vara rottad var, var, Alltså, en riktigt jävla avancerad trollning där man... Troll? <laughs> Talla <skratt> för i två, tre avsnitt och folk börjar lyssna för att det är nog roligt med rasistiska budskap. Och sen bara switchar man helt och så går det emot Nordfront och ändå lägger upp för att folk lyssnar. Nej, att alltså, ja, vad man roligt. Folk alla eh, limpan, ja. nu har jag en, en seriös fråga. Okay. Eh, när du spelar Roblox, är det kul? Vad va va? va, va sa du? Roblox. Jag sökte på Limpan X. Du spelar tydligen Roblox. <går> Nej, det gör jag inte. <går> <går> Nej, men kolla! Du har gjort jättemånga söta gubbar på Roblox. Det är bra pudd-material. Ja, men det, det är bra. Vi har också tonen av olustningsbart material. Kan du lägga upp bildgräven så kan jag säga skiten Ja, det blir inte bra. Ni kan få ha ett helvete. Nu ska jag gå och skalla kudden tills jag däckar. Fuck you. Ja, yeah, fuck you, Nisse. Dra åt helvete. Jaha, ska vi avsluta den här första avsnittet av den här korreken? <laughs> oh, jag jävla shit på den. Men jag, jag kan få avsluta det med ett skämt jag har skrivit. Det är gluten-raterat. Ja, hur visste du det? En känsla bara. Ja, men så här om man om man lider lider ut av glüt om man har glüten ja. kan man då kan man då få vetigt? <laughs> Nej det kan man inte jag <laughs> kan. Den här pojan sponsras av smidig och jag och, och vem är jag? Explorer, Explorer får inte blömma den stora sponsorn. <laughs> um, något mikrobryggeri, jag kommer ihåg vad de heter, i Borås. Mikrobryggeri i brås och Landskrona. Tack så mycket. Hej! Och Nils Oskar i, i Nyköping. Nils Oskar i Skit Skitbra. Tack, hej. Punkt. <laughs> det där, det där, det här...